Sziasztok! Ez az audio blokk. Remélem nem fogok közben megfagyni, mert baromi genyó idő van. Az a helyzet, nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy mi helyzet a vállammal, és köszönöm mindenkinek az érdeklődést. Ezért gondolom, hogy most elmondom a helyzetet, vázolom egy kicsit, hogy hol tartok ezzel a dologgal. Nem akartam még, de sokkal egyszerűbb, mint egyesével válaszolni. Gyakorlatilag egy csomó e-mailt is kapok, meg sokan kérdezik az erdőválaszolgon is, és nem szeretném, ha már érdeklődtök, akkor nem szeretném ezt hogy hagyni ezt a kérdést, hiszen természetesen jól is esik, hogy megkérdezitek. Csak nem akartam még előni a poént, mert annyira még nem tartunk különösebben semmiféle stádiumban. Mindenképpen akarok ebből valami anyagot csinálni, mert szerintem tanulságos. Ha már az ember egy ilyen megtörténik, akkor úgy gondolom, hogy ennek valami oka van. És lehet, hogy most Isten által kiválasztott hírvívő lettem, akinek a saját példán keresztül kell a megvilágosodást megmutatni. Persze most hülyes keres csak... De, de mégis azt gondolom, hogy ha már ez a dolgok megtörtént, akkor próbáljuk meg valamit kihozni belőle. Én értelemmel, hogy ez nyilván baleset, meg ilyen dolog, az mindig fog történni mással is, és én szeretném megmutatni azt, hogy hogyan lehet ezt a dolgot leküzdeni, feltéve, ha sikerül, és hát ezt nyilván utána kellene erről a dologról inkább beszélni, amikor már túl vagyok rajta, nem pedig előtte vagy közben, és az az igazság, hogy az, hogy ezen túl legyek, az ezért még meglehetősen messze van. Mivel kvázi még sehol sem tartok sem a habilitációban sem a jogi kérdésében az ügynek. Azt egyébként biztos észrevettélek, hogy nem nagyon van időm edzőválaszolni, meg úgy szokás szerint semmire. Hát ez azért van, mert a, igazából az őszi a... Végén vagyunk szerencsére, is, hát rengeteg feldolgozni való amit be kell fejeznem, de igazság szerint az első az, ami a június elején történt szájtek tech Fest kapcsolatos tartozáson, amit le kell rónom a szervezőnek, mert még azóta sincs kész az anyag. Tehát ez lesz az első, aminek nekiállok. Az az igazság, hogy egyébként az előző audio blogban, hogy... Mit mondtam el és hol tartottam azt, azt nem igazán tudom már, úgyhogy egy kicsit odakanyarodnék vissza, hogy meséljek nektek érdekességeket, hogy ugye volt ez a baleset, ebbe volt egy feltételezhetően védkes fél, nek a jobb keze felől érkeztem én, és ugye ezért volt ez a történet. Na most ez a fiatal ember, és ezt talán nem mondtam el, ő etnikailag behatárolható népcsoporthoz tartozik. Annak eldöntését rátok, bízom, hogy vajon ennek van-e köze ahhoz, hogy a fiatal embernek nem volt kötelező biztosítása, de egyébként még -e sem. Ezt mindenki eldönti magának. De a tény az, hogy én nem kaptam ezt esetben lapot, tehát a biztosítóval kapcsolatos ügyeimet nem nagyon tudom intézni. Most arra várok, ugye itt vannak különböző szakemberek a kérdésben, akik próbálnak segíteni, de most arra várok tulajdonképpen, hogy végre valami kibaszott papírt kapjak, ami bizonyítja azt, hogy nem én voltam a hibás, mert nyilván a biztosító akkor fizet. A biztosító nem hülye, jó, megpróbál minél később fizetni. Természetesen nem kellene egy nagy a biztosítónak legyen egy szakértője, aki náléz a rendőrségi helyszínrajza, és megmondja, hogy igen, ez egyértelműen jobb készszabály volt, mert a biztosító az nem érdekelt abban, hogy fizessen minél előbb. Hozzáteszem, mivel nem volt kötelező biztosítás, és nem volt betétlap, ez a dolog az úgy fog működni, hogy a Mabisz fog nekem majd elméletének fizetni, és a Mabisz akkor fizet, amikor valami rendőrségi határozat van, de rendőrségi határozat nincsen, mivel ez bűncselekmény, ezért majd a vádemelési javaslat, amit a rendőrség, kiad, az, az tudnám a biztosítónak prezentálni, de a rendőrség az nem csinálta meg a vádemelést, le kellett volna zárni a nyomozást még a nyáron, de nem zárták le. Aztán azt mondták, hogy értesítenek, amikor megvan, lezárták, és megvan a vádemelési javaslat, de nem értesítettek, és szeptember végén átküldték az ügyességre, az ügyesség pedig nem ad ki nekem semmi papírt, amíg a vádamelés meg nem csinálják. Úgyhogy most legutoljára november végére ígérték, és még mindig nincs meg az és javaslat, és még mindig nem tudok menni a biztosítóhoz, mert mint mondtam, a Mabisz az nekem, aztán fizetni fog majd végül is. Ha végre valami papírt tudok prezentálni, de hát én már azon települnék meg, ha az derülnek, hogy én vagyok a hibás, úgyhogy lehet, hogy a büdös életben nem lesz ebből pénzem, de mindegy, a motor széként már nagyjából meg, megcsináltattam. Ráköltöttem egy valak pénzt, másképp hogy nagy sikerű Zsolti barátomnak azért nem sikerült összerakni. Úgyhogy most már kurva ideges vagyok rá is, és el fogok menni, és elhozom a picsába, mert ennyiből én is összeraktam volna egy óra alatt, mert amilyen ő kellett, hogy teleszkóp szárat meg az belerakja. Azt már, már ezt megoldott a nyár közepén körülbelül, és megmondom őszintén, ez csak azért bosszant, mert én szépen odaballaktam a Zsoltihoz, és a kezébe nyomtam, mondtam, hogy megkérdeztem, hogy mennyi, hány óra kezébe nyomtam előre a pénzt, hogy csinálja meg, és ez nem sikerült. Na, hogyha a jogi a része az, aztán majd nekem bíróságra kell járnom, meg minden lófasz, tök jó lesz, mert egyébként azt tudni kell, hogy ez esetben én például, nincs sértett, egy békétető tárgyalás alkalmával elengedhetném, a várlottat, csak van itt egy kis én a dologba. Méghozzá az, hogy az egyik biztosító szakértő barátom azt mondta nekem, hogy attól függetlenül az emberek nem volt kötelező biztosítása, még attól biztosítása, még attól függetlenül adhatna nekem betétlapot, és akkor a biztosító fizetne ezzel, és akkor nem kéne várni a rendőrség 20-ára. de természetesen a betétlapon el kell ismerni, hogy mi történt, de hát ő nem ismerte el. Én őt megkerestem, és ő azt mondta nekem, hogy jó meg Nek beszélte a családdal, de neki összetört az autója, meg minden, hogy adjak már neki százer forintot és a betétlapot. Már ennyit a hozzáállásról, ennyit az etnikai dolgokról. Én természetesen azt mondom, hogy a kurva anyját dögöljön meg, inkább ne legyen egy hat fillé, de egy ilyen tetűnek nem fog pénzt adni. azok után az meg, hogy nyomorék vagyok, összetört a motorom, és még nem érzi, hogy ő hibás, meg felelős valamiért. Nem, hogy azt nem érzi. hogy Nem kéne biztosítás nélkül autóba ülni, hanem azt se érzi a tetű hogy mit csinált és ennek mi a súlya, úgyhogy én véresre fogom szapatna a bíróságon, mindent megteszek, hogy minél jobban e, elítéljék. Amúgy különben normális esetben megmondom nektek Frankon, történik egy ilyen, nem adnak meg mondjuk egy jobbkezes csattanunk, nekem eltörik a vállam, a tököm, bármim, rokkalt leszek, nyomorék, akkor is azt fogom mondani, hogy engedjék el, mert nem direkt csinálta. Tehát ez egy hiba volt, ez nem egy szándékosság volt, ez egy hiba volt. Én nem tudok az emberekre haragudni, de egy ilyen faszapóra, aki miénknek még van pofája pénzt kérni, hogy betétlapot adjon, és még kitalálja baznek, hogy én voltam a hibás, mert megy persze az ízé, hogy gyorsan jöttem meg mindent, de hát nyilvánvaló nyilvánvalóan vannak tények, amit a rendőrségi szakértők megállapítanak. Szóval elképesztő, hogy, hogy emberekbe felelősség nulla, a tetteikért semmi felelősséget nem vállalnak, és mindig másra próbál kenni a szart, és hát ez a 100.000 fontos tétel, hát ez rohely az a szerencse, hogy azért nekem, mint ahogy most halljátok is, van egy-két tudtam hangrögzítésre, és felvettem ezeket a beszélgetéseket, ez, ez még jó jöhet esetleg. Na, de az egészségügyi kérdésre, ott tartunk valahogy hogy elkezdtem gyógytornára járni, és elkezdett szép lassan javulni a karom, de alapvetően a gyógytornászommal volt némi nézetejtélésünk szakmai kérdésekben, egyen jobban például az egyszer összevizetkoztunk azon, hogy mondtam neki hogy egy húzódik a ciszep hosszú feje, ő azt mondta, hogy a tricepsnek nincsen hosszú feje, nem mondom, hogy akkor ez mi a szar. azt szóval, mondta, hogy nem, hát az a triceps, ennek csak egy feje van. És aztán nem tudtam neki megmagyarázni, hogy a tricepsnek van hosszú meg rövid feje. Ő a rövid fejre azt mondta, hogy az a vál, a delta izom, És akkor végül is az volt a döntő érvem, amit ilyen döntőérveneként lehet használni ilyen szintű emberekkel, hogy megkérdeztem tőle, hogy nem gyanús, hogy az a neve, hogy tri. Mondom, az tri az oroszul, az mit jelent? Emlékszel rá? és akkor beugrott, hogy jé, tényleg, de ez egyébként ez nem az, akit láttak a BBTV-ben, mert akkor pont szabadságom volt, és akkor helyettesített egy másik gyógytornász. Na, azóta eljutottunk odáig, hogy szerintem azért nem tudom emelni a karomat, mert gyenge a lapockazáró izmom, amire azt mondtam, hogy nem tudom milyen izomról beszélsz, de hogy a lapockázárásról annyit, hogy hozza egy 60 kg-os egykezes, akkor a lapockázáróba belehúzok egy párat. Úgyhogy az nem hiszem, hogy ez a probléma, de ő okos volt, ő megmondta. Na közben sikerült utána néznem, kiderült, hogy mind az orvosom hülye, mind a gyógytornászom hülye, mert az orvosom nekem besült váról beszélt, és igazából ez befagyott vál. Ez úgy hívják ezt a dolgot, hogy befagyott vál szintróma. A jelenség pedig úgy néz ki, hogy a vállízületem nem mozog. Tehát körülbelül önmagamtól most 45 fokos szögbe tudom felemelni, az ami nálatok mondjuk. Egy valamivel több mint 180 fokos szög, amiben mozog ugye függőleges irányban a vállizület, mert még 180 foknál is több, hiszen még befelé is tud mozogni, rotálódni, Na ez nekem kb. 45 fokra szűkült ez a mozgás. Föl tudom 45 foknál följe bemenni a kezemet, körülbelül visszintesig, de abban már benne van a, a csukjámnak a behúzása, tehát a csukjám által a vállizület behúzása, tehát ez egy másik mozgás. A befagyott az egy olyan dolog, ami nem csak ilyen baleset, meg egyéb dolog következtében alakulhat ki, hanem például előfordul mamáknál is, akik egyszerűen nem mozgatják a vállukat. A váll az egy olyan izület, hogy annak következtében, hogyha te valamiért azt nem mozgatod, hetekig nincs rajta terhelés, akkor bizony ez az izület beáll, és akkor a mozgás így beszűkül. Ha most ennek a... a kezelése, a webes szakirodalom szerint is kurva nehéz, nagyon fájdalmas, nagyon hosszú ideig tart, és akár könnyen lehet írek. És rá kell arra, hogy ennek a dolognak egyetlen egy ellenszere van az, hogy használni kell a vállat, és le kell küzdeni azt az ellenálláson, most úgy képzeljétek el, hogy emelem a karamat, olyan, mint hogyha megszorulna egy bizonyos szintnél fél, nem tudom emelni, mert ott, ott beszorul, és nem tudok más csinálni, mint hogy megpróbálom ezt a mozgást Erőltetni. Erre szolgál elvileg a, gyógytornás, a gyógytornászom hogy hülye, és teljesen más mozgásokat csinált, most képzeljétek el, hogy ezt a vállmozgásomat ő úgy akarta rendhozni, hogy mondjuk van egy gyakorlat, hasra fekszel, és a lapockádat húzogatott föl hátrafelé. Hát ez, ez én nem látom át, hogy már a mozgásnak a, a középpontja, a forgáspont se ott van, ahol az állízületnek a forgáspontja. Tehát nem értem miről beszélünk. Na ilyen szakamatot kezek között voltam, de aztán megismerkedtem Karessel, aki egyébként edzőválaszol olvasó, és ő vette fel velem valami kapcsolatot, és Karesz volt az első reménysugár ebbe a dologban, merő ezt a kérdést vágja, és egy kicsit át is vette ennek az egész rehabilitációnak a szervezését. Könnyen ő többet foglalkozik vele most, mint én, és úgy néz ki, hogy össze fog hozni még valami orvossal, meg ráadásul ő is tudja, hogy ő tényleg frankon profi, gyógytornász, aki hozzáért, ő, aki ö, edz nyilván, ezért van némi köze a sporthoz, a testépítéshez, és nem úgy látja ezt az egészet, mint egy totál hülye, aki csak ilyen nyanyákkal foglalkozott eddig. Karesznek egyetlen egy hibája van, hogy Debrecenben lakik, de le fogok menni ö, valószínűleg már a jövő héten, vagy jövő hét utáni héten is hozzá egy pár napra, mert ö, amikor a Karesz csinált valamit, az mindig jó volt. Voltam egyébként azóta tájmasszázon is, az megint egy érdekes történet, mert a time ami amíg kijött, elmondtuk neki, hogy mi van, őt egyébként a Mészi ajánlotta Mészáros Laci, és totál nem hittem benne, de mondom, ha már Mészi rábeszélt, kipróbálom, hogy mi van, és elmentünk, elmakoktuk a 50 körüli time -asször. kis kis én néninek, hogy mi a helyzet, és ő mondta, hogy jó, és gondoltam, hogy nem majd valami hímihumi, mert fingen nincs, hogy miről van szó. Na most elárulom nektek, hogy a time néni úgy vágja ezen a Tomiát, mint az összes kibaszott hogy torrász, akit én láttam a sporfoházban együtt évesen. Pontosan tudja, hogy miről van szó. Pontosan tudja, hogy az inak, a szalagok hol vannak leszakadva, letapadva, hol vannak beszűkülve. És úgy nem élozott, hogy egy... Röpke fél évnek tűnő, valamivel több mint egy óra alatt, hogy ahhoz képest a baleset, amikor vittek be a mentővel, az egy fájdalom szempontból lófaszolt. Konkrétan azt, hittem, konkrétan azt hittem, hogy összeszarom magam, és oda hozzá hetem kellett volna ennem, csak hát én meg Miskolcon van, és valami nem nagyon járak Miskolcon, és nekem aztán jött az őszi és hát ilyenkor minden, minden megáll, egyszerűen annyi dolgom van, hogy most edzen is járok. Egyébként elkezdtem olyan szinten edzeni, hogy mindenki kérdezi, hogy most mi van az edzéssel, és általában azt mondom, hogy nem edzek, de ez az egyszerűsített verzió, mert szoktam edzeni lábra, mondjuk, de lábra se tudok masszívan edzeni, mert túledzem a lábamot, nagyon könnyen ez nálam előfordulhat. Felső pedig elkezdtem úgy edzeni, hogy mozgassam nulla súlyokkal, ez az, amiről től egyébként tiltott előtt a gyóton, az semmit ne csináljak mert gáz lesz, mert még jobban be fog fagyni, és még rosszabb lesz. És uh, igazából ez egy kóra nagy hülyeség, tehát pont azt fogom csinálni most, hogy egyzek nulla súlyokkal, de sok ismétléssel, hogy mozogjon. Próbáljam kimozgatni az izületet. De egyébként azt nem tudom, hogy elmondtam-e, csak akartam közben, hogy ugye a hülye orvosom azt mondta, hogy befagyott vál, és én nem találtam a neten semmit erről. De aztán, illetve fordítva, a hülye orvosom azt mondta, hogy besült vál. És ezért nem találtam semmit a webben erről. És kiderült, hogy ez befagyott vál. Befagyott vál szindróma. ezért tele van a web, rögtön találsz információt és tudod, hogy mi. Úgyhogy most az a helyzet, hogy vétlen megyek kareszed, a ügyességre várok, Elkezdem a rehabilitációmat hamarosan, most nem foglalkoztam, el jó ideje, nem is tudtam edzeni, szuperbadi volt versenyek, stb. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz januártól, ráfekszek erre a dologra. Gyakorlatilag ugyanott tartok, mint ahol jó pár hónappal ezelőtt, semmi fejlődés nincs, de remélhetőleg hamarosan rá tudok úgy állni a dologra, hogy valami történni is fog pozitív irányban. Ha pedig nem fog, akkor így maradok, de azt nem olyan szeretném. Úgyhogy ezt most gyorsan elhatartam, de egyelőre ez van. Amint lesz valami. Értékelhető fejlemény természetesen be fogok számolni.